Kapitola 24. čtvrtá pokyny o mravnosti Jakmile se Krišna doslechl o vyhnání pándouvců, rozhodl se je v lese navštívit. Pozval balarámu, Drištadomnu, Šikandýho a mnoho dalších králů, aby ho spolu se Supatrou a jejím synem doprovázeli a všichni se za nimi rozjeli do lesa Kámjaka. Když Krišna s Balarámou spatřili judištyru se svými bratry v jeleních kůžích a zbavené království, rozněvali se. Krišna řekl, takovou nespravedlnost nebudu dále trpět. Země se jednoho dne napije krve Duryodany, Karny, Šakuniho i čtvrtého z nich, Dušásany. Až je i z jejich stoupenci zabijeme, dosadíme na trůn Darmarážu. Tito úskoční muži si zaslouží smrt. Je to v naprostém souladu s věčným mravním řádem. Krišna plál hněvem. Vypadalo to, jako by se chystal pozřít celé stvoření. Arjuna se ho rychle pokusil uklidnit, připomenutím mnoha jeho úžasných činů. O Krišno, znešený ryši Vjasadeva mi řekl, že jsi příčinou stvoření. Tím, kdo pohybuje myslí každé bytosti a počátkem i koncem veškerých věcí. Spočívá v tobě všechna askeze, si stělesněním všech obětí a věčnou nejvyšší osobou. Všichni bohové závisejí na tobě a z tebe také pochází stvořitel vesmíru Brahma. O Keša mocných paží, mnohokrát se již zjevil na zemi v různých vtěleních. Arjuna přijal Krišnu jako příčinu dokonce i všemocného Višnoa a popsal různé Višnoovy avatáry, kteří se zjevili v minulých věcích. O Krišno, jako Nrsimhaj si zabil mocného Asuru Kašipua. a jako Aditin syn Vámana si třemi kroky překročil celý vesmír. O duše všech bytostí, Dlíš v těle slunce, a naplňuješ je svou vlastní září, která pokrývá nebe. Arjuna pokračoval popisem Krišnových činů během jeho současného zjevení. Zabil si mnoho démonských králů, kteří byli nelítostnými nepřáteli samotných bohů. O Janardano, zde na zemi si projevil svaté a věčné město dváraku, které oplývá bohatstvím a je vždy plné ryšiů. Nemáš v sobě závist, lež, zášť ani krutost, protože jsi věčným přítelem všech tvorů. Nárada mi řekl, že na konci juky do tvého těla vstoupí vše pohyblivé i nehybné. Ó, Kryšno, tvá sláva je bez konce. Promluvil jsem jen o její nepatrné části. Arjuna během své řeči cítil, jako přemáhá transcendentální extáze. Hlas se mu zalkl a již nebyl schopen jediného slova. Krišnu Arjunu v projev lásky potěšil a upokojil a tak mu řekl. Jsi můj a já jsem tvůj, vše mé je i tvé. Kdo tě nenávidí, nenávidí také mě a kdo tě následuje, rovněž následuje i mě. V minulosti jsi byl Nara a já jsem byl Nárajam. I když jsme individuality, jsme jako jedna bytost. Naší totožnosti a současné odlišnosti nedokáže nikdo porozumět. Před Krišnu předstoupila Draupadi se sepjatýma rukama. Nádheru její temné pleti umocňovaly šaty z jemné jelenice. Řekla mu. O neporazitelný! Všichni vznešení mudrci tě popisují jako nejvyšší osobu. Celý vesmír spočívá v tobě a jsi útočištěm těm všech asketů a mudrců. Tak jako si děti hrají s hračkami, hrajíš si ty z nebešťany. Ti, kteří u tebe hledají ochranu, nikdy nepodléhnou žádnému neštěstí. O hubiteli démonu, jak je tedy možné, že někdo jako já, manželka pádovců, do sestra a tvoje přítelkyně, Mohl být od kurovců tak pohaněn. Draupadý se při těchto slovech zalili oči slzami. Subadra, spaží okolo draupaděných ramen, naříkala také. Při vzpomínce na hru v kostky se draupadý zmocnil hněv. Proč, o Kryšno, mých pět manželů jen tiše sedělo, když mě ponižovali zlotřilí a bezvýznamní lidé? Hamba býmovým pažím a Arjunově slavnému luku Gandíva, neboť ani jeden z nich nedokázal ochránit ženu v nesnázi, a to ani vlastní manželku. Hamba Bíšmovi a Drita Ráštrovi. Přestože jsem jejich snacha, byli připraveni dopustit, aby ze mě udělali otrokyni. Draupadý si zakryla tvář rukama jemnýma jako poupata lotosu. Ramena se jí otřásala pláčem. Po nějaké chvíli se znovu uklidnila, zhluboka se nadechla a nakonec řekla. O, Krišno, jsi mé jediné útočiště. Zasloužím si tvoji ochranu ze čtyř důvodů. Pro naši rodinou zpřízněnost, naše přátelství, úctu, kterou ke mně chováš a skutečnost, že jsi pán. Krišno odpověděl. O spanělá ženo. na vlastní oči uvidíš manželky těch, na které se hněváš, naříkat, jako teď naříkáš ty, až budou jejich manželé ležet mrtví na bojišti, s těly posetými šípy a zborcenými krví. Netrap se. Udělám pro pánovce vše, co budu moci. Budeš královnou králu. Mluvím pravdu. Nebe se mohou spadnout a Himalaj se může pohnout, země roztrhnout a oceán vyschnout, ale věz o Draupadi, že moje slova nejsou nikdy planá. Kryšnova slova Draupadi utěšila. Nepochybovala o tom, že jedná jen v zájmu jejího konečného dobra. Princezna pohlédla na Arjunu, který řekl. O ženolotosových lotosových očí, neplač. Co Krišna řekl, to se i stane. Nemůže tomu být jinak. Drišta stojící po boku své sestry, řekl. Zabij drónu, náš bratr Šikandý zabije Bíšmu, býma Duryodanu a Arjuna Karnu, který tě ve sněmovní síni tak nesnesitelně urazil. Milá sestro, díky Rámově a Krišnově pomoci nás nemůže porazit ani Indra. Kde by k tomu vzali sílu, Dritráštrovi synové? Všichni přítomní se teď opět obrátili ke Kryšnovi. Ten pohlédl na Judištyru a řekl. O vládce země, kdybych tehdy nebyl zrovna zaneprázdněn, osobně bych přišel a té hazardní hře zabránil. Poukázal bych na zlo spojené s hazardem a tím získal podporu býšmi drony, krypy i báliky. Společně bychom slepého krále od jeho nečestného záměru bez pochyby odradili. Přítomní brámanové se zhlukli kolem, aby slyšeli Krišnova slova a on na ně laskavě pohlédl. Holdování nedovolenému sexu, hazardu, lovu a omamným látkám jsou čtyři zla, která sužují lidi a připravují je o jejich blahobyt. Zvláště hazard je spojen se skázou majetku, neštěstím a rozmařilým plítváním bohatstvím. Plodí jen hrubá slova a nepřátelství. Krišna řekl, že by na to dritaráštru upozornil a kdyby král neuposlechl, přivedl by ho k rozumu silou. A každého, kdo by se ve své nevědomosti přidal na stranu krále, bych zničil. To vše by se jistě stalo o králi, kdybych v té době nebyl mimo dváraku. Až po mém návratu mě sátěk zpravil spravil o událostech v hasty náporu. I hned poté jsem přišel sem. A když vás teď vidím, zmožené bídou a neštěstím, bolí mě srdce. Judištěra se Krišny zeptal, kdy během hazardní hry byl. Krišna vysvětlil, že odešel bojovat s králem Šálvou, Šišupálovým přítelem. Když se Šálva doslechl, že Krišna Šišupálu zabil, vydal se do dváraky a zatímco byl Krišna v Indraprastě, zaútočil na město. Šálva měl ohromný létající koráb, který vypadal, jako by vzduchem plulo celé město. Tento dar očivy používal v bitvě jako základnu, z níž útočil na nepřátele. Sesílal z něho záplavu střel všeho druhu a vyzýval krišnu k boji, aniž by mu došlo, že ve právě teď není. Když po sobě ve dvárace zanechal spoušť, vrátil se do svého města. Protože Judištyru toto vyprávění velice zaujalo, Krišna mu dopodrobná popsal boj, který se rozpoutal mezi Šálvou a bojovníky z Dváraky. Potom Pándovu synovi vylíčil, jak se po návratu do Dváraky, když se dozvěděl o šálvově útoku, osobně vydal s ním bojovat. Splála strašlivá bitva. Šálva díky své askezi získal velkou mystickou sílu. V boji s Krišnou vytvořil klamnou představu, ve které zdánlivě přímo na bojišti zabil Krišnova otce Vásudéva. Svou mystickou silou také se sílal na Krišnu a jeho oddíly, dešť šípů, kijů, okřídlených šipek, oštěpů, hromoklínů, kule, raket, mečů, seker a ostatních zbraní. Nakonec Krišna šálvu zabil a jeho vzdušný koráb zničil Sudarshan čakrou. Krišna ukončil své vyprávění slovy. Proto jsem o judištero nemohl přijít do Hasty náporu. Ke hře v kostky došlo v zápětí poté, co jsem zabil šávu a uváděl dváraku do původního stavu. Kdybych přišel, Duryodana by tetiž nebyl mezi živými a k té hazardní hře by nikdy nedošlo. Co teď mohu dělat? Je obtížné zadržet příliv. Když už se hráz protrhla, Krišna se zvedl k odchodu. Dokud neuplyne třináct let, nemůže pro pánovce z hola nic udělat. Věděl, že Judy a jeho bratři jsou příliš snostní na to, aby své slovo porušili. V lese nepochybně setrvají po celou dobu. Krišna jim proto řekl, že se za nimi koncem jejich vyhnanství ještě přijde podívat. Pokud jim Durjoda na jejich království nevrátí, pak jistě dojde k bitvě, v níž bude kurovec i se svými stoupenci zničen. Pándovci dali Krišnovi a jeho družině s bohem a Arjuna se láskyplně rozloučil se Supadrou a jejich malým synem Abhimanyuem. Krišna odjel na svém zlatém jako slunce zářícím kočáře, následovan Drišta a ostatními panovníky. Když rechotkol kočáru, připomínající hrom, zanikl v dáce, judištěna nařídil bratrům, ať se rovněž připraví k odchodu. Chtěli jít hlouběji do lesa Kámjaka a nalézt vhodné místo, kde by mohli trávit čas ve vyhnanství. Bratři vešli do lesa za neustálého doprovodu stovek bráhmanů. Za nějakou dobu přišli k velkému jezeru zvanému Dvajtavan. Po jeho hladině plavali labutě, čakravákové a jiní půvamní ptáci a břehy jezera byly hustě porostlé červenými, modrými a bílými lotosy. Vzduch prosicovala jejich těžká vůně. Okolo celého jezera rostlo množství ovocných stromů, obtěžkaných zlatými plody. V korunách stromů si za líbezného švitoření hrály pávy, čakory, kukačky a další ptáci. Bratři rovněž zahlédli mnoho sidů a čharanů, věnujících se radovánkám v lese a na březích jezera nespočet ryšiů, nehymně sedících, smyslí upřenou na nejvyšší bráman. Judištěra měl obrovskou radost. Bylo tam překrásně, a rozhodl se tam usadit. Bratři si odpočinuli pod rozložitým baniánem a vypadali přitom jako pět mohutných slonů sedících u úpatí hory. Thaumia potom provedl posvátné obřady, aby posvětil místo, kde si postaví chýše a bratři se dali do díla. Pándovci se v tomto lese usadili a připomínali několik indrů mezi nebešťany. Sloužili ryšiům a bráhmanům tím, že je obdarovávali chutným ovocem a kořínky. Thaumya a ostatní kněží konali denně oběti na počest bohů a předků pándůvců. Ti pořád vzpomínali na Krišnu a čas strávili nasloucháním bráhmanům přednášejícím vědecká písma. Brzy po příchodu Kizeru Dvajtavan je navštívil prastarý Rishi Markandeya. O Markandeyovi se říkalo, že pamatuje počátek stvoření a zná vše, co se v dějinách vesmíru odehrálo. odehrál. Láskyplně pándovce pozdravil a přijal projevy jejich úcty. Rishi jeho štělo zářilo duchovním světlem a který vypadal jako šestnáctiletý mladík, se usmíval radostí nad tím, že je vidí. Připomínali mu Rámu a Lakšmana. I oni byli před statisíci lety vypovězeni do lesa. Také je mudrc o něch dobách navštívil. Od příchodu do lesa Judiště cítil, že ho začíná přemáhat smutek nad tím, co způsobil. Vida v úsměv se zeptal. O, proslulí, všichni zdejší asketové jsou z našeho neštěstí smutní. Proč se ty jediný potěšení usmíváš? Já se neraduji, mé dítě. Spíše žasnu nad tím, nakolik se vaše situace podobá životu Dašaratova syna Rámy. I on trpěl kvůli své neochvějné pravdomluvnosti a také strávil několik let ve vyhnanství v lese. Pamatuji si, jak jsem ho před tisíci lety výdával toulace s Lukem po hoře Ryšamuka. Ráma byl velkodušný a nevinný, tak jako vy, a žil v lese kvůli synovské poslušnosti ke svému otci. Proto se usmívám. Nehledě na to, jak je kdokoliv z nás mocný, nemůže se vyhnout neštěstí, které přichází řízením osudu. Nikdo by tedy nikdy neměl jednat nespravedlivě a myslet si, že je mocný. Markandeja pak Judíšturu ujistil, že i on, tak jako ráma, získá od kurovců své království zpět, až do bavihnanství uplyne. Pak jim slíbil, že je během jejich pobytu v lese znovu navštíví a vydal se na sever. Když pándovci přebývali od Vajtavanu, vzduchem se bez přestání linuly vécké hymny. Celé území bylo stejně posvátné jako sílo Brahmy. Zvuk manter z jačure, Ryk a sáma okouzlující a těšící mysl, se mísil s drnčením tětiv na lucích pándovců, kteří se zdokonalovali v umění boje lovem nebezpečných lesních zvířat. V souladu s předpisy písem udržovali počet tigrů, kanců a buvolů v lese Kámyaka v únosných mezích a chránili tak před jejich útoky mudrce, Věnující se meditaci a obětem. Judištera milovala společnost bráhmanů. Když s nimi nyní žil bok po boku, jeho mysl byla klidná a jeho zármutek ten tam. K jezeru Dvajtavan ho přišli navštívit všichni největší mudrci světa: Nárada, Vyasadev, Vasišta, Brigu, Angira, Kašjap a ostatní. A všichni judištyru uctívali, tak jako nebeští mudrci v nebi uctívají Indru. Judištyra jim jejich uctívání opětoval a trávil s nimi svůj čas s rozhovory o duchovních tématech. Život v lese se mu začínal líbit. V mnoha ohledech mu dával přednost před obtížnými a občas i tvrdými povinnostmi krále. Laskavý dharmův syn byl šťastný, že může žít prostým, ale duchovně zaměřeným životem, stále však měl na zřeteli své bohemdané povinnosti k šatry. Této zodpovědnosti se nemohla jen tak z rozmaru vzdát. Povinnost, třeba že nepříjemná, musí být vykonávána neustále pro potěšení pána. Judištěra tedy žil v lese se smíšenými pocity a čekal na den, kdy se bude moci opět ujmout svých vladařských povinností. Draupadý se však stále rmoutila. Těžce nesla události, které vedly k jejich vyhnanství a bolelo jí ponížení, kterému je Durjoda všechny vystavil. Když jednoho večera seděla o samotě s Judyštyrou, vyjevila mu své pocity. O králi! Když jen pomyslím na to, jak si zlotřilý Duryodana a jeho nosledi šťastně žijí v po poté, co tě poslali do lesa, spaluje mi to srdce. Určitě má radost z našeho neštěstí. Když jsi se vydal do lesa, všichni kurovci, kromě podlého Duryodany, Karny, Šakuniho a toho nemravného dušásany, naříkali. Draupedý se dala opět do pláče. Vzpomínala na slova, jimiž se loučila s a Gandáry. Obě přitom plakali nad jejím ponížením. Jak dlouho bude ještě trvat, než bude pomstěna a provinilci potrestání? Když tě tu vidím sedět na podložce strávy a vzpomenu si přitom na tvůj trůn ze slonoviny, posetý drahokami, cítím takovou bolest, že na tebe mohu jen stěží pohlédnout. Tělo máš pomazané blátem z říčního břehu, zatímco kdysi bylo potřeno tou nejlepší santálovou pastou. Dříve si nosil drahocený hedvábný oděv, a teď máš na sobě jelení kůži a kůru stromů. Jak mohu snést pohled na mé ostatní manžele, kterým by si sloužili četní služebníci a kteří si teď hledají potravu v lese? Draopadin smutek se náhle změnil v hněv. To vše je výsledek zlovolných plánů hříšných lidí. O králi, neprobouzí se snad v tobě nad tou nešťastnou situací hněv? Proč jsi tak klidný? Podívej se na býmu, který na tebe znovu a znovu upřeně hledí. Pouze láska k tobě mu brání v tom, aby se kurovcům postavil a zničil je. Ctí tvůj slib a hněv v sobě dusí. Pohleď i na Ardžunu. Zná Bímovu mysl a neustále ho konejší. Síla Arjunova luku donutila tisíce králů sloužit během rážasů i bráhmanům. Nyní tentýž Ardžuna podléhá zármutku. Copak to v tobě nebudí hněv? A podívej se na mladé syny mádry, kteří jsou ti stejně drazí jako tvé matce Kunti. Teď jsou nuceni žít tvrdým životem asketu. Ani to tě nerozlobí. Nedokáži pochopit, proč si kurovce už dávno nezničil. Potom všem, co se stalo, by taková odpověď byla bez pochyby v souladu s mravností. Ztrácíš nad schopnost rozlišovat? Šatria se má rozlobit po každé, jeli spáchan hřích. A o tom, že se kurovci hříchu dopustili, není pochyb. Jak tady můžeš sedět, jako bys jim odpustil? Když král nedokáže rozpoznat, kdy se má rozlobit a kdy má odpustit, je ztracen. I já znám písmo. Píše se v něm, že Duriodana a jeho bratři si zasluhují trest. Říká rovněž, že pokorná osoba, která všem neustále jen odpouští, je přehlížena. Zatímco ten, kdo je mocný a v pravý čas proti ostatním zasáhne, je stěn jako král. Judištěda soucitně pohlédl na svou ženu. Tolik si toho již vytrpěla a jestli ho něco dokázalo dojmout, pak to bylo její utrpení, za jehož příčinu považoval sám sebe. Ano, srdce mu stále hořilo, při pomyšlení na to, jak ji přivlékli do sněmovní síně. Bolest tohoto okamžiku ho bude provázet až do konce života. Na válku však nebyla vhodná doba. Draupadý nechápala všechny souvislosti. Vlíně odpověděl. O moudrá ženo, díky hněvu někdy můžeme získat bohatství, ale z konečného hlediska je skázou lidstva. Skutečný blahobyt zdobí toho, kdo hněv překoná. Ale toho, kdo hněvu podléhá, potká neštěstí. Hněv je kořenem všeho zmaru. Rozněvaný člověk je schopen zabít svého učitele a urazit starší. Nedokáže rozlišovat mezi tím, co je dobré a co špatné. Není nic, co by rozlobený člověk nedokázal říci nebo udělat, včetně toho, že zavede sám sebe do síla smrti. Díky tomuto poznání nepodlehnu hněvu, draupady. Naopak se ho budu snažit ovládnout. Draupadý uctivě naslouchala. Věděla, že v chápání zbožnosti a mravnosti se jejímu manželovi nikdo nevyrovná. Dokázal poučit i samotné bohy. teda sedící na prosté podložce strávy kuša pokračoval. Když slabého člověka sužuje silnější, neměl by dát průchod hněvu, jinak si přivodí jen svou vlastní záhubu. Slabí by proto vždy měli svůj hněv ovládat. Jen pošetilci hněv chválí, neboť ho považují za rovnocený síle. Moudří si drží hněv od těla. Pro člověka stravovaného hněvem není snadné získat štědrost, důstojnost, odvahu, zručnost či jiné vlastnosti charakterních lidí. Za charakterního člověka moudří považují toho, kdo svůj hněv ovládá. Zbožní takového člověka vždy oslavují, protože vědí, že ten, kdo umí odpouštět, vždy vítězí. Kdo potlačí hněv, i když je vše proti němu, se bude v příštím světě radovat. Proto je řečeno, že moudrý člověk, ať silný, slabý nebo i v obtížné situaci, by měl svému pronásledovateli vždy odpustit. Judištěrovi bratři se mezi tím schromáždili a naslouchali. Judištěra dále velebil odpuštění. Kdyby v tomto světě nebylo nikoho, kdo umí odpouštět, svět by brzy zachvátil chaos. Kdyby králové a ostatní výše postavení dávali průchod svému hněvu pak by soužení lidé rychle propadli skáze. Když níže postavení nesnesou napomenutí výše postavených, hřích brzy zapustí kořeny a zničí lidstvo. Budu ti citovat verš, který v dávných časech pronesl rišika kašjapa. Odpuštění je cnost, odpuštění je oběť. A odpuštění jsou védy. Odpuštění je čistota a askeze. Je to pravda, zbožnost, náboženství a svatý nárajan. Odpuštěním je udržován vesmír a jeho prostřednictvím může člověk dosáhnout oblastí věčné blaženosti. Jak se tedy mohu vzdát odpuštění o draupadý, které je základem duchovnosti, pravdy, moudrosti a tří světů? Člověku, který odpouští, patří tento i příští svět. Odpuštění se proto považuje za nejvyšší cnost. Judištěra se usmál na manželku. Bíšma, Drona, vidura, Kripa i ostatní starší kurovci si přejí mír. Vjásadeva a ostatní ryšiové také velebí mír, pančálí. Proto se nejdříve pokusme o mírové urovnání. Pokud Tritaráštra podlehne pokušení a naše království nám nevrátí, Váratův rod bude zničen. Já však nechci být příčinou jeho skázy, princezno. Odpuštění a pokora jsou vlastnosti sebeovládnutých lidí a Duryodanovi nic neříkají. Tvoří věčnou cnost a proto je přijmu za své. Draupady však měla stále pochyby. Jestliže cnost přináší vítězství a úspěch, jak mohl být judištěra vystaven takovému neštěstí? Nikdy se přece neodchýlil od cnosti. Dokonce i během hazardní hry byl jeho umyslit cnostné. A teď byl uvržen do neštěstí, zatímco hříšný Duriodana si užívá blahobytu. Princezna řekla. Zdá se mi, o králi, že i když neustále chráníš cnost, Snost neochránila tebe. I nebešťané vědí, že žiješ jen v souladu s sností. Jsem si jistá, že bys spíše opustil mě a své bratry než snost. Vším, co vlastníš, sloužíš bráhmanům. Nikdy jsi se nechoval přehlíživě ke starším, sobě rovným a ani níže postaveným. Přestože jsi dobyl zemi, nepodlehl si píše. Vykonal si velké oběti, a rozdál nespočet milodarů. Ani teď, během života v lese plného útrap, tvoje cnost nijak neutrpěla. Draupadý během své řeči hleděla manželovi do očí. Navzdory tomu všemu, si řízením osudu ztratil soudnost a všechno si prohrál. Bohatství, království, bratry a dokonce i mě. Jak mohl někdo jako ty... Skromný, laskavý, zdrženlivý, štědrý a pravdomluvný, propadnout hazardu. Hazard je neřest, jen nemohu pochopit, jak je to možné. Ačkoliv draupady chápala, že vše řídí nejvyšší pán, cítila, že Judy zdánlivě nevysvětlitelná situace podrývá její víru. Jistě, o králi, všichni tvorové jednají podle pokynů pána. Tak jako pohyb loutek ovládá loutkář. Nikdo nemůže být ani na jeden jediný okamžik nezávislý. Bůh určuje naše štěstí a utrpení podle výsledků našich minulých činů. Všichni závisíme na pánu. Zvádí nás k sobě a používá nás jako nástroje k naplnění naší vzájemné karmy. Proto se mi zdá, že pán způsobil tvoje neštěstí. Jak ale mohl dopustit takové bezpráví v takovém rozporu s a pravdou? A není-li to jeho chyba, pak to znamená, že nejmocnější je princip, který to vše řídí. Pokud nejsou činy spojeny s následky danými Bohem, potom naříkám nad těmi, kteří nemají sílu. Judeš teda viděl, že jeho žena je zmatená nářkem a žalem ovlídná ženo, zrozená z oběti. Ačkoliv je tvá řeč sladká a dobře srozumitelná, je zcela bezbožná. Nikdo by neměl nikdy následovat snost s touhou získat její plody. Takový hříšný obchodník ctností žádné výsledky nikdy nesklidí. Snažím se být snostný jen proto, že chci následovat védy a uspokojit pána. Védy uvádějí, že tomu, kdo spochybňuje cnost je souzeno narodit se mezi zvířaty. Ten, kdo pochybuje o zbožnosti, ctnosti a slovy chryšů, je vykázan z oblastí nesmrtelnosti a blaženosti. Takový člověk je považován za ještě nižšího, než je zloděj. Draupadi sklonila hlavu a její manžel pokračoval. O ženo štíhlého pasu! Na vlastní oči si viděla výsledky cnosti, napříkladu takových nesmrtelných mudrců, jako je Márkandeja, Vyásadeva, Maitreja a nebeský ryši Nárada. Všichni tito zářící a neustále blažení mudrci popisují cnost jako nejpřednější ze všech povinností. Kdyby zbožné činy cnostných lidí nepřinášely žádné plody, tento svět by již dávno zahalila temnota. Nikdo by neusiloval o osvobození, ani o poznání, či dokonce bohatství. Všichni lidé by žili jako zvířata a svět by byl uvržen do zmatku. Bráhmanové, kteří si nyní také přišli poslechnout Tudíšťerovu řeč, souhlasně přikývli. Setměl se a na velké mítině, na které seděli, pláli ohně. Draupadi naslouchala jejich praskotu i cvrkotu cvrčku. Judiš teda pokračoval. Nepochybuj ocnosti proto, že nevidíš její výsledky, pančálí. Plody se bez pochyby časem projeví, tak jako plody hříchu. Plody pravé cnosti jsou věčné a nezničitelné a přivádějí člověka do nejvyšších oblastí štěstí. Proto nepomlouvej Boha. Snaž se porozumět nejvyššímu pánu jeho touhám a vždy se mu klaň o draupadý. Bude to jen ke tvému vlastnímu prospěchu. Draupadý z očí skanuli slzy. Věděla, že její manžel mluví pravdu. Bůh je jistě neomylný a je vždy přejícím přítelem všech živých bytostí. Kdo mu však dokáže porozumět? Jeho jednání je nevyspětatelné, a nikdo nedokáže pochopit jeho plány. Očividné rány osudu, které postihly cnostné pán duhovce, včetně toho, že je zdánlivě způsobilo judišterovo nevysvětlitelné jednání, byly nepochopitelné a naprosto neuvěřitelné. Draupadý si povzdechla. Přijímám to, co jsi řekl o nejlepší z lidí. Pán jistě udílí všem bytostem plody jejich vlastního jednání. I když nás potká nějaké náhle neštěstí nebo štěstí, musíme si být vědomi, že jde o výsledky činu z nějakého minulého života. Vedle osudu je to však i úsilí. Člověk, který se nesnaží, se nakonec sám zničí. Cítím, že by se směl nyní snažit získat své království zpět. I když ale alespoň všechny uspokojíš tím, že jsi udělal vše, co je v lidských silách. Ačkoliv výsledky nejsou v našich rukách, přesto bychom neměli přestat jednat. Nečinnost moudří vždy zavrhují. Proč tedy neprojevuješ žádnou snahu? To je moje pochybnost. Draupadý zmokla. její slova přiměla k tomu, aby promluvil. Byl příliš rozloben a les pro něj byl téměř nesnesitelný. Nevadila mu Askeze, ale pomyšlení na to, jak si Duryodana a jeho bratři užívají neprávem nabitého majetku. Proč Judištěra tiše trpí? Draupadi má pravdu. Nadešel čas jedna. Píma vybuchl. O, Judištěro, co doufáš, že získáš životem Askety? Nejsi jogín, ale král. Měli byste tedy kráčet cestou králu? Duryodana tě oloupil o království. Podobá se slabému, mršiny požírajícímu šakalovi, který ukradl kořist lvům. Jak to můžeš snést? Jak můžeš opustit bohatství, které bylo zdrojem naší cnosti i požitku? Výměnou za tu zanedbatelnou cnost, zvanou dodržení slibu. Je jasné, že nevidíš, co má skutečnou hodnotu. Píma dával průchod svému dlouho potlačovanému hněvu ale i když zůstal klidný. Lesem se rozléhala jeho slova, pronášená hlasem hlubokým a mocným jako zvuk tympánu. O králi, naše království jsme ztratili jen tvojí lehkomyslnosti. Duryodanovi a jeho bratrům jsme umožnili, aby nás připravili o naše bohatství a způsobili nám takovou bolest, jen proto, abychom tě potěšili. Na tvůj příkaz nyní působíme bolest našim přátelům a radost našim nepřátelům. Bylo jistě pošetilé, že jsme kurovce nezabili již tenkrát. Místo toho jsme pokorně odešli do lesa. To je skutek hodný jen slabochů. Krišna s tím nesouhlasí, ani Arjuna, dvojčata nebo já. O králi, připravilo tě tvé svou odvahu, a zakrýváš to cností? Jen zbabělci se opínají k zoufalství, neboť nedokáží získat zpět to, co ztratili. Býma prohlásil, že takzvaná cnost, jejímž výsledkem je neštěstí, není vůbec žádná cnost. K čemu je cnost pro cnost? Králové by měli následovat cnost, aby přivedli svá království k blahobytu a dosáhli požitku. Všechny tři cíle cnost, zisk i požitek by měly být sledovány stejnou měrou. O žádný z nich by nemělo být usilováno na úkor ostatních. Ztratil jsi ponětí o své skutečné povinnosti? Jsi mocný bojovník podporovaný dalšími mocnými muži. Použij tuto sílu k opětovnému získání království, které ti právem náleží. Až nastolíš svoji vládu, Získávej náboženský prospěch s božnou vládou a rozdáváním milodarů bráhmanům. Tím, že se vzdáš slibu zůstat v lese, zavrhneš nižší zásadu v zájmu vyššího dobra. Býma zmírnil důraz své řeči. Bráhmanové a ostatní lidé si přejí tvoji vládu. Dur Jordanou všichni opovrhují. Jsi schopen získat své království zpět a máš k tomu na pomoc Arjunu a mě. Kdo nám v bitvě dokáže odolat? Využijeme strategie a síly k tomu, abychom dostali zpět, co nám patří. Je to naše povinnost. Judyštěda chvíli mlčel a zbíral trpělivost. Potom pohlédl na býmu. O potomku Baraty, tvá slova podobná šípům, která mi působí bolest, ti nemohu vyčítat. Je pravda, že jsem na nás toto neštěstí přivolal svou pošetilostí. Věděl jsem, že nemohu ho v kostkách porazit, ale přesto jsem se nechal vtáhnout do hry. Měl jsem se lépe ovládat. O bímo, když mysl podlehne pocitům síly, píchy a odvahy, nelze ji ovládat. Co jsi řekl, ti nevytýkám, ale považuji to, co se nám přihodilo, za předem určené. Judištěra dal jasně nasrozuměnou, že svůj slib neporuší. Vzpomínáš si na podmínky při poslední hře v kostky? Šakuni řekl, ten, kdo prohraje tuto hru, odejde do lesa a zůstane tam třináct let. Vítěz je připadného království, které vrátí, až vyprší doba vyhnanství. A já jsem potom řekl, budiš teda při vzpomínce na ten den svěsil hlavu a odmlčel se. Čemu to tehdy podlehl? Myslel si, že jedná pouze v zájemocnosti, ale výsledkem bylo utrpení všech jemu drahých. Přesto byl odhodlán. Ať je jejich nynější situace sebebolestnější, není žádné cesty zpět. Svůj slib neporuší a dohodu dodrží. Judiš byl neústupný. Jak mohu, o oh, bímo, kvůli bohatství porušit své slovo? Pro mě není nic vyššího než pravda. Pro úctyhodnou osobu je lepší zemřít, než porušit své slovo. Prožívejme zde naše dny v míru. Přijdou lepší časy. Rolník rozazuje semena a čeká na sklyzení. Stejným způsobem stnost a pravda Časem vždy přinesou své výsledky. O tom nepochybuji. mu to nepřesvědčilo. Srdce mu překypovalo zlobou. Od příchodu do lesa nemohl už ani spát. Také nemohl unést představu, že musí čekat ještě tolik let, než si bude moci na kurovcích vyvíjet svůj hněv. Jakou cnost kdy následovali? Proč by s nimi tedy Judišťra měli jednat jako s někým, kdo si zaslouží úctu. Myslel si snad, že oni si jeho cnosti a odanosti pravdě váží? Naopak, považují ho za slabocha a vysmívají se mu. Kéž by přišel k rozumu a nařídil přípravy k bitvě. býma se ho znovu pokusil přesvědčit. O vznešený králi. Jak může jakýkoliv smrtelník učinit slib, který závisí na běhu času? Nikdo neví, kdy jeho život skončí. Žijeme v tomto lese již třináct měsíců. Nechcou našimi třinácti lety. Védy praví, že za určitých okolností lze měsíc považovat za rok. Pojďme tedy a rozdrťme naše nepřátele. I kdybychom měli toho dne odejít do pekla, bude pro nás nebem. Třeba, že jsme ti v této věci vyjevili svá srdce jen Draupadý a já, Arjuna, Dvojčata, Kuntý i naši četní spojenci sdílejí stejné pocity. Mlčí jen proto, že tě chtějí potěšit. Pouhá slabost tě nutí lpět na tvém slibu, milý bratře. Za tvůj laskavý postoj k našim nepřátelům tě nikdo nechválí. Oheň osvětloval Bhimovu siluetu. Jeho mohutná postava připomínala planoucí horu. O králi, přestože píš nacnosti, nevidíš pravdu, tak jako nevědomý člověk, který se naučil védy na spaměť, aniž by znal jejich význam. Jsi kšatria a přesto jednáš jako bráhmana. Povinnosti krále sebou přinášejí nutnost jednat i nepoctivě a prohnaně. To dobře víš. Pýmovi dělala starost další věc: Jak se jim podaří žít třináctý rok v utajení? Jsou známí po celém světě a Duriodana má mnoho spojenců. Četní králové, které si pánduvci v době ráčesu jí podrobili, nyní podporují kurovce. Duriodana vyšle z vědy, aby po nich všude pátrali. Vázání judištěrovým slibem, tak budou žít v lese na pořád. Síla bude dříve či později stejně jediným řešením. Býma zapřísáhal Judyštyru. Prosím, vydej rozkaz k boji o hrdinu. Kšatria nemá žádnou vyšší povinnost. Kdybychom se přitom dopustili nějakého hříchu, můžeš to později odčinit obětí a rozdáváním milodaru. Judyštyra se znovu povzdechl, ale neřekl nic. Býma podlehl vášni, myslel si, a není schopen vše důkladně zvážit. Co pak nechápe, že jejich utrpení nějak předurčil nejvyšší pán? Vše, co mohou teď dělat, je dodržovat své náboženské povinnosti předepsané Bohem a výsledky nechat na něm. Pána nemohou potěšit opuštěním zbožnosti a potěšit Boha je pro každého vždy prvořadou povinností. Bíma to jistě ví. Byla to však další závažná věc. Když Judištera vyjevil svou mysl býmovi, jeho hlas zněl naprosto klidně. O hrdinomocných mocných paží, když se člověk dopustí hříšních činů a spoléhá přitom na svou sílu, tyto činy mu přinesou jen bolest. Pokud si však vše předem promyslí, dosáhne úspěchu. Řeknu ti, co se pravděpodobně stane, přistoupíme-li na tvůj návrh zrozený spíchy a neklidu mysli. Poslouchej. Judíš teda potom vyjmenoval množství králů, spojených s Durjodanou. Je to Bíšma, drona a Kripa, kteří se budou jistě cítit zavázáni, přidat se na jeho stranu. A potom jsou zde Ašvatáma, Karna, Bálika, Bhurishrava a Durjodanovi bratři. Po boku kurovců budou jistě bojovat stovky dalších králů, protože je v minulosti pándovci porazili. Durjodonova pokladnice je plná, zvláště teď, když vládne prastě. Snadno a rychle by dokázal schromáždit mohutnou armádu. Na druhé straně pándovci nemají žádné postavení, bohatství ani vojsko a jen několik málo spojenců. Duryodanovi síly jsou prakticky nepřemožitelné. Přední kurovci jsou mistry v ovládání nebeských zbraní. Pochybuji, že by je dokázal porazit i sám Indra se všemi bohy. Zvláště se obávám Karny, který je zbrklý, rozněvaný, nepřemožitelný a vybavený všemi zbraněmi a neproniknutelným brněním. Judiš si vzpomněl, jak se Karna narodil, zbrněním jako součástí svého těla. I když byl zdánlivě synem Bozataje, bylo zřejmé, že jeho původ je v jistém ohledu božský. Z nějakého důvodu choval k Aržnovi hlubokou zášť. Judiš teda věděl, že jednoho dne se Karna s Aržnou střetnou v lítém boji, který konečným způsobem vyřeší jejich nepřátelství potička během draupadily bary, proti tomu nebyla ničím. Karna nechtěl vyvinout veškeré úsilí v boji proti někomu, koho považoval za bráhmanu. Ale kdyby vynaložil všechnu svou sílu, kdo ví, jestli by ho byl Arjuna, dokázal porazit. Při pomýšlení na Karnu a nebezpečí, které je představuje, nemohu v noci spát. Bez toho, abychom porazili jeho, a všechny ostatní hrdiny, které jsem zmínil, se nám nepodaří durhodanu přemoci. O nejlepší z lidí, toto vše pečlivě zvaž. Když Býma vyslechl bratrovu výstrahu, zvážněl. Judiš teda má samozřejmě pravdu a on se s ním o tom nemůže přijít. Přestože Bíšma, Drona, Krypa a ostatní králové v hasty náporu byli vždy jejich přátelé a dobrodinci. Teď je úplně jiná situace. Kdyby došlo k válce, jistě by podpořili kurovce. Pomyšlení na boji s těmito neporazitelnými hrdiny bylo skličující, zvláště proto, že tím choval takovou náklonost. Býma se posadil a uznal svou porážku. Jak tam spolu pánovci tiše seděli, náhle se z lesa vynořil Vyásadejva. Okamžitě se postavili a poklonili se mu. Když se mudrc usadil na v jejich středu, řekl Judy Šturovi, O hrdino mocných paží, znám tvoje myšlenky. Přišel jsem, protože ti chci pomoci. Utiším horečku ve tvé mysli, tím, že ti sdělím, jak porazit býšmu, drónu, kripu, karnu, durjodanu a všechny jeho stoupence. Pozorně poslouchej. Vyásadeva potom vzal judištěru stranou a hovořil s ním mezi čtyřma očima. Naučil ho mystickému umění zvanému pratismrity a potom mu nařídil, ať tomuto umění naučí rovněž Arjunu. Pratismity umožňovalo cestovat na velkou vzdálenost v krátké době. Tak může jít Arjuna do Himaláje, obrátit se na bohy a získat od nich jejich zvláštní zbraně. Díky jeho askezi a hrdinství je zcela v jeho silách jít za nebešťany, řekl Vyasadeva. Je konec konců Nárajanovým věčným společníkem. Indra, Rudra a všichni přední bohové, ho zcela jistě obdarují svými zbraněmi a on s nimi vykoná neuvěřitelné činy. Když dal Vyásadejeva Judištyrovi praty smrti mantry, odešel. Těsně předtím mu ještě řekl, aby se přemístili do jiného lesa. Jinak by mohli bratři svým nadměrným lovem ohrozit zvířecí populaci u Dvajtavanu. Žili tam již déle než rok, a za tu dobu zabili mnoho jelenů, tigrů, kanců a jiné divoké zvěře. V doprovodu bráhmanů, o které se starali, se tedy Judištěra a jeho bratři přesnuli do jiné části rozlehlého lesa Kámjaka, tentokrát na břeh řeky Sarasvaty.